Стівен Кінг. Темна вежа. Книга третя. Загублена земля. Розділ другий. Ключ і троянда. Чотири. Він повільно крокував за коридором, обшитим дерев'яними панелями і трохи пітнів. Проминав класні кімнати, і коли б не скляні віконця, крізь які кожен клас був як на долоні, Джейк відчував би непереборну потребу відчиняти всі двері. Він зазирнув до класу містера Біса та йшов іспит з поглибленого вивчення французької, і до класу містера Кнопфа, що викладав вступ до геометрії. І там, і там учні з олівцями в руках понахлялися над зошитами для іспитових робіт. Джейк зазирнув до класу риторики, який вів містер Гарлі, і побачив Стена Дорфмена, одного зі своїх добрих знайомих, але не друзів. Той саме починав свою іспитову промову, і мав вигляд переляканого до смерті. Але Джейк міг би підбадьорити Стена, бо товаришеві було не втямки, що таке справжній страх. Я помер. Ні, не помер. Помер. Ні. Так. Ні. Підійшовши до дверей з написом «Для дівчаток», він розчахнув їх, сподіваючись побачити ясне небо пустелі і синє марево гір на горизонті. А натомість перед його очима постала Белінда Стівенс біля раковини. Дівчина вичавлювала перед дзеркалом прищик на лобі. «Господи Боже, що це ти надумав?» – спитала вона. «Вибач, помилився дверима. Думав, тут пустеля». «Що?» Але Джейк уже відпустив двері, і вони повільно зачинялися на довідній пружині. Проминув фонтанчик для пиття і розчинив двері з написом «Для хлопчиків». Цього разу не схибить. Він певен. Ці двері виведуть його в пустелю. Під лампами денного світла сяяли бездоганно чисті пісуари. Над раковиною урочисто крапав кран. Та й по всьому. Джейк відпустив двері і, цокаючи під борами по кахляній підлозі, рушив далі коридором. Не доходячи до кабінету директора, зазирнув усередину, але побачив лише міс Френкс. Вона розмовляла по телефону, розгойдуючись туди-сюди у своєму обертовому кріслі і машинально накручувала на палець пасмо волосся. Поряд на столі стояв посріблений дзвіночок. Джейк дочекався, поки вона повернеться спиною до дверей і швиденько проскочив повз них. За 30 секунд він уже виходив під проміння осяйного весняного ранку. Надворі був кінець травня, я став прогульником, подумав він, і це несподіване відкриття так вразило його, що навіть стан затьмарення розуму не зміг перешкодити зачудуванню. За, за п'ять хвилин, чи десь так, коли я не повернуся з туалету, мій Сейвер відправить когось подивитися, а тоді їм стане відомо. Всі знатимуть, що я втік зі школи, що я прогулюю. Він згадав про течку, що лежала на партії. Вони прочитають той твір і подумають, що я збожеволів. Фу! Звісно, подумають. Чого б їм не подумати, бо я такий збожеволів. Аж раптом втрутився інший голос. І Джейк зрозумів, що говорить чоловік з очима снайпера. Чоловік, який носив низько на стегнах, хрест навхрест два великі револьвери. Голос був холодний, але заспокійливий. Ні, Джейко, сказав Роланд, ти не збожеволів. Ти розгублений, наляканий, але не божевільний. Ти не мусиш боятися своєї тіні, що вранці біжить за тобою, а ввечері росте тобі назустріч. Просто ти маєш знайти свій шлях додому, от і все. «Але куди мені йти?» – прошепотів Джейк. Він стояв на хіднику 56-ї вулиці між паркавеню і Медісон та спостерігав, як повз нього мчать автомобілі. Ось прогуркотів шкільний автобус, за ним тягнувся тонкий шлейф різкого дизельного диму. «Куди йти? Де ті кляті двері?» – але голос стрільця вже стих. Джейк повернув ліворуч у напрямку істрівер, і і сліпо почвала вуперед. Він жодного, ані найменшого уявлення не мав про те, що робить. Міг тільки сподіватися, що ноги приведуть його в потрібне місце. Так само, як нещодавно принесли його не туди, куди слід. 5. Це сталося три тижні тому. Не можна було сказати, все це почалося три тижні тому. Бо це наштовхувало б на думку про певну послідовність подій, чого насправді не було. Послідовність була в голосах, у тій затятості, з якою кожен із них наполягав на власному тлумаченні дійсності. Але решта подій сталася раптово. Джейк вийшов з дому о восьмі і попрямував до школи пішки. Погожої дни він завжди ходив пішки, а погода в травні цьогоріч стояла надзвичайна. Батько поїхав у мережу, мати досі вилажувалася в ліжку, а місіс Грета Шоу сиділа на кухні, сьорбаючи каву і читаючи ранкову газету. «До побачення, Грето, я в школу!» Не підводячи погляду від газети, вона помахала рукою. «На все добре, Джонні!» «Все як завжди, просто ще один день з життя. І так тривало ще 500 секунд. А потім все безповоротно змінилося. Він неква помишов собі, тримаючи в одній руці рюкзак, у другий пакет з бутербродами і зазирав у вітрини. За 720 секунд до кінця свого життя, таким, яким він його знав завжди. Джейк зупинився перед вітриною Брендіо, де манекени стояли в застиглих позах, що мусили зображати розмову. Він думав лише про те, як після уроків буде грати в боулінг. Його середній результат – 158. Цілком пристойно для 11-річного малого. Він мріяв про те, що коли стане професійним гравцем і об'їздить світ. Якби батько довідався про цей маленький фактик, то йому б точно зірвало дах від люті. Все ближче і ближче, наближається та мить, коли його разом раптово потьмариться. Хлопчик перейшов 39-ту, залишалося 400 секунд. Почекав, поки на 41-й загориться зелене світло. Залишалося 270 секунд. Зупинився перед магазином дрібничок на розі 5-ї і 42-ї. У нього ще було 190 секунд. І коли до кінця звичного плину життя лишалося трохи більше трьох хвилин, Джейк Чемберс ступив під невидиме крило тієї сили, що її Роланд називав катетом. Ним поволі оволодівало дивне тривожне відчуття. Спочатку Джейк вирішив, що за ним хтось стежить, але потім збагнув, що все не так, чи то пак не зовсім так. Йому здалося, що вже був тут раніше, що переживає майже похований у надрах пам'яті сон. Почекав, поки відчуття не минеться, але воно тільки міцніло, і до цього почало домішуватися інше, в якому Джейк мимоволі впізнав жах. Попереду на ближньому розі 5 і сорок Панамі розклав на своєму візочку крекери і напої. «Це він зараз закричить! Господи, вбили!» – подумав Джейк. До дальнього рогу наближалася тілиста дама з блумінгделівським пакетом у руці. «Вона впустить пакет. Впустить, затулить рота руками і заверещить, наче її ріжуть. Пакет розкриється». Там у середині лялька, загорнута в червоний рушник. Я побачу це з дороги, з того місця, де лежатиму, поки кров сочитиметься мені в штани калюжа, і калюжею розтікатиметься довкола. За гладухою йшов високий чолов'яга в сірому вовняному костюмі з портфелем. Його знудить просто на черевики. «Це він впустить на землю портфеля і наригає собі на туфлі. Що зі мною таке?» І все ж ноги самі несли його до перехрестя, де люди стрімким потоком перетинали вулицю. Десь позаду за Джейком йшов священник-убивця. Він уже наближався. Хлопчик це знав, так само як знав, що за мить священник простягне до нього руки і штовхне». Але озирнутися не міг. Як у кошмарному сні, де події розвивалися за власним сценаріям, і їх годі було спинити. Лишалося 53 секунди. Вуличний Крамер саме відчинив дверцята на боці візка. Він дістане пляшку юху, подумав Джейк. Не банку, а саме пляшку. Добряче струсане і вип'є одним духом. Вуличний крамер дістав пляшку юху, енергійно збовтав її вміст і відкрутив ковпачок. Залишалося 40 секунд. Зараз ввімкнеться червоне світло. Білий напис ідіть згас, натомість швидко заблимав червоний. Стійте, а десь на відстані менше половини кварталу звідти великий синій кадилак вже котився до перехрестя п'ятої і сорок третьої. Джейк знав це так само, як знав, що водій був гладким чоловіком у капелюсі майже того самого відтінку синього, що й його машина. «Я помру!» Йому хотілося голосно закричати це всім тим людям, що байдуже оминали його. Але язик не слухався. Ноги незворушно несли його до перехрестя. Знак «Стійте» перестав блимати і загорівся постійним червоним світлом. Вуличний крамер пожбурив порожню пляшку з-під юху в дротяний кошик для сміття, що стояв на розі. Товстуха вже стояла на розі з протилежного до Джейка боку вулиці, тримаючи пакети з покупками за шворки. В неї за спиною був вонів чоловік у вовняному костюмі. 18 секунд. «Час уже проїхати вантажівці з іграшками», – подумав Джейк. Підстрибуючи, коли колесо потрапляло у вибоїну на, на дорозі, проїхала вантажівка з написом Тукер, гуртовий продаж іграшок, і намальованим на боці веселим Джеком Стрибунцем, Джейк знав, що чоловік у чорній сутані наддав ходи і відстань між ними скоротилася. Ось він уже простягає свої довгі руки, та Джейк не міг озирнутися. Так не можеш повернутися ввісні, коли на тебе насувається щось жахливе. Тікай, а коли не можеш тікати, то сядь і вхопися міцно за знак паркуватися заборонено. Роби що завгодно, тільки не стій як теля. Але йому було не під силу відвернути на відворотне. Перед самісіньким його носом коло бордюра стояла молода жінка в чорній спідниці і білому светрі. Ліворуч від неї хлопець чекав з бумбоксом. Якраз закінчувалася диско-композиція Донни Саммер. Наступною буде Доктор Любов групи Кіз. Джейк знав це напевно. Зараз вони розійдуться. Не встиг він про це подумати, як жінка відступила праворуч. Чекано зробив крок ліворуч і між ними утворилася прогалина. Саме в цей прохід винесли Джейка його зрадники ноги. Ще 9 секунд. Яскравий промінь травневого сонця заграв на фірмовому значку «Кадилака». Джейк уже знав, що це седан «Девіль» 1976 року випуску. Шість секунд. Водій «Кадилака» додав газу. Світлофор мав незабаром змінити світло, і чоловік за кермом «Девілля», товстун у синьому капелюсі з пером, хвацько встромленим у криси, збирався проскочити перехрестя, поки не загорілося червоне. Три секунди. Чоловік у чорному за спиною в Джейка рванув уперед. Мелодія «Люблю кохати тебе крихітко» перестала лунати з динаміків бомбокса і почався доктор кохання. Дві. Грізно вишкірившись вбивчою решіткою радіатора, Кадилак перемістився у ряд ближче до Джейкового боку вулиці. Одна. Джейкові перехопило подих. Все. «Ой!» Закричав Джейк, коли міцні руки штовхнули його в спину, виштовхнули на проїжджу частину, виштовхнули геть з життя. Та тільки ніяких рук не було. І все ж він похитнувся вперед, безпорадно махаючи руками в повітрі. Рот від переляку перетворився на темне коло. Аж раптом хлопець чекано з бумбоксом потягнувся, вхопив Джейка за руку і відтягнув його назад. Обережніше, малий герой Сказав рятівник А то не чуєшся, як від тебе нічого не залишиться Кадилак промчав повз перехожих Джейк тільки й встиг Липнуто в лобове скло натовстуна В синьому капелюсі І наступної секунди автомобіля вже не було Саме тієї миті Усе й відбулося Саме тоді його душа тріснула І він став двома хлопцями Один лежав на дорозі І помирав Другий стояв на розі, тупо витріщаючись на світлофор, де напис «Стійте зник», поступившись команді і діті, люди знову оминали його, переходячи вулицю, наче нічого й не трапилося, що, власне кажучи, і відповідало істині. «Я живий!» – повискуючи від полегшення, волала половина його душі. «Мертвий!» – вирощала у відповідь друга. «Лежу на дорозі мертвий, вони всі збираються навколо мене, і чоловік у чорному, який мене штовхнув, каже, я священник, пропустіть!» На нього накочували хвилі млості, перетворюючи думки на в'ялий шок парашута, що тріпатить на вітрі. Джейк побачив товсту жінку, що сунула йому назустріч, і поки вона пропливала повз нього, зазирнув їй до пакета. З надкраю червоного рушника зиркали блискучі очі ляльки. Так він і думав. Жінка пішла собі далі. Вуличний крамар не закричав. Господи, вбили! Він і далі готувався почати щоденну торгівлю, насвистуючи мелодію Донни Самер, що звучала з динаміків чеканового бумбокса. Джейк повернувся у віча і, шукаючи поглядом священника, не священника. Його ніде не було видно. Джейк застогнав. «Та негайно припини, що з тобою таке?» Він не знав. Знав тільки, що мусить зараз лежати на проїжджій частині, готуючись померти під акомпанемент криків товстухи, поки чолов'яга у вовняному костюмі блює, а чоловік у чорному розштовхує натовп. І скидалося на те, що це справді відбувається. Тільки у Джейка в душі. Млість знову поверталася. Зненацька Джейк кинув на хідник пакету з бутербродами і щосили хряснув себе долоною по щоці. Якась жінка, що поспішала на роботу, якось дивно на нього зиркнула, але Джейк не звернув на неї уваги. Нехай собі. Він покинув пакети з обідом на тротуарі і подався на інший бік вулиці, незважаючи на те, що знову почало михтіти червоне світло. Зараз це вже не мало значення». Смерть підійшла до нього в притул і пішла собі далі. Усе мало статися зовсім не так, і в найпотаємніших закутках своєї душі він це знав. Втім, саме так і сталося. Можливо, відтепер він житиме вічно. Від цієї думки знову захотілося кричати. Шість коли Джейк дістався школи, в голові трохи прояснилося і почав свою роботу розум. Зараз він намагався переконати свого власника, що все було гаразд. Ні, справді, бо нічого такого не сталося. Можливо, відбулося щось трохи дивне, якийсь спалах осяяння, прозріння у ймовірне майбутнє. То й що з того? Дрібниці, правда? Взагалі-то це було досить круто. Про таке часто пишуть у чорнушних газетах, які так полюбляла читати Грета Шоу, коли твердо знала, що Джейкової матері нема поблизу. Газетах штибу національного інтерв'юера чи внутрішнього ока. Та тільки в таких газетках спалах осяєння, як правило, описувався на кшталт бойового ядерного нападу. Якій жінці було видіння, що літак розіб'ється, ж вона здала квиток. Або якомусь чоловіку наснилося, що його брат став рабом на фабриці, де виробляють китайську локшину. А потім виявилося, що так воно і є насправді. Якщо твоє осяяння полягало в тому, яка пісня «Кіз» зараз прозвучить по радіо, що у товстухи в блумінгдейлівському пакеті лялька загорнута в червоний рушник, а вуличний крамар зараз вип'є юху з пляшки, а не з банки, то хіба ж це про щось говорить? Забий, порадив Джейк сам собі, все вже позаду. Гарна думка, от тільки коли надійшов час третього уроку, він уже знав, що нічого не закінчилося. Все лише починалося. Він сидів на вступі до алгебри, спостерігаючи, як містер Кнопф розв'язує на дошці прості рівняння і з жахом відчував, що на поверхню його свідомості вигулькують нові спогади. Враження було таке, наче він спостерігає за дивними предметами, що повільно спливають на поверхню брудного водоймища. «Я в якомусь невідомому місці», – подумав він. «Тобто воно стане для мене відомим, чи стало б, якби кадилак мене збив? Це придорожня станція, але той я, котрий там перебуває, ще про це не знає». То я знаю тільки, що це десь у пустелі, і там нема людей. Я плачу, бо мені лячно. Мені лячно, бо може статися, що це місце – пекло. О третій годині дня, коли Джейк прийшов до Мідтаун Лейнс, він вже знав, що знайшов колонку на стайні і напився води. Вода була крижана і сильно відгонила корисними копалинами. Невдовзі він зайде до стайні і знайде трохи солонини в кімнаті, яка колись правила за кухню. У цьому він був так само непохитно впевнений, як і в тому, що вуличний крамар вибере пляшку «Юху», а в ляльки з блумінгделівського пакета «Сині очі». Отже, Джейка наче з'явилася здатність пам'ятати майбутнє. Того дня в боулінгу він зіграв лише дві партії – Першу з результатом 96 очок, другу завершив з 87 очками. Глянувши на його аркуш, Тіммі, хлопець за конторкою, скрушно похитав головою. «А, щось ти хлопче сьогодні не в формі». «Та ви навіть не уявляєте», – сказав Джейк. Тіммі подивився на нього пильніше. «І з тобою все гаразд? Якийсь ти блідий. Здається, я захворів. Вірус». І Джейк справді не брехав. Він захворів, це вже точно. «Ну, йди додому і лягай», – порадив Тіммі. «І пий якомога більше прозорої рідини. Джину, там горілки, ну, ти знаєш». Джейк силово всміхнувся. «Мабуть, так і вченю. Він повільно побрів додому. Перед ним простягався цілісінький Нью-Йорк. Нью-Йорк у його найспокусливішому вигляді. Вуличні музиканти на кожному розі виконують передвечірню серенаду – Дерева квітують, і всі перехожі начебто в доброму гуморі. Усе це Джейк бачив, але перед його зором відкривалося й інше. Ось він ховається в дальньому темному кутку кухні, і затамувавши подих, дивиться, як п'є з колонки чоловіку чорному. Страшний, як пес, що вишкірив зуби. Ось Джейк полегшено зітхає, бо примудрився залишитися непоміченим, а чоловіку чорному людина чи нелюд. Уже вирушає далі. Ось Джейк глибоко засинає після заходу сонця, а зорі крижаними крихтами розсипаються на пурпуровому небі суворої пустелі. Діставши власного ключа і відчинивши двері двоповерхової квартири, Джейк зайшов усередину і подався на кухню в пошуках чогось їстівного. Їсти йому не хотілося, то була звичка. Ноги самі несли Джейка до холодильника. Аж раптом погляд упав на двері комори. І він зупинився. І раптом його осяяло. За цими дверима придорожня станція. Разом з нею решта того дивного світу, до якого він тепер належав. Все, що від нього вимагається зайти і приєднатися до того Джейка, який вже там. І настане кінець моторошної роздвоєності душі. Стихнуть голоси, що до хрипоти споричаються між собою. Помер він о 8.25 цього ранку, чи не помер? Обома руками Джейк потягнув на себе двері комори. Обличчя вже променіло осяйною посмішкою від полегшення. Та так і застиг, зачувши пронизливий крик Грети Шоу, що стояла на складаній драбині в глибині комори. Бляшанка томатної пасти випала їй з руки, покотилася по підлозі. Коховарка похитнулася і була б приєдналася до томатної пасти, якби Джейк не встиг вчасно підскочити до неї і підтримати. «Боже, праведний!» – видихнула вона, хапаючись за серце. «Ох, і налякав ти мене, Джонні!» «Вибачте!» – пробурмотів Джейк. До кайття домішувалося гірке розчарування. За дверима була лише комора. а Він же так вірив. «А що це ти тут робиш? У тебе ж боулінг!» «Я думала, ти повернешся не раніше, ніж за годину. Я ще й попоїсти поїсти тобі не встигла зготувати, отож не сподівайся». «Та нічого, я все одно не голодний». Він нахилився і підняв бляшанку, яку впустила місіс Шоу. «А судячи з того, як ти сюди увірвався, ще й який голодний?» – пробурчала вона. «Мені здалося, що тут миша шарудить. Мабуть, це були ви». «Та певно». Вона спустилася з драбини і забрала в нього бляшанку. «Ти виглядаєш так, наче у тебе гриб, Джоні!» Вона приклала йому до лоба долоню. Хм, «Температури нема, але це ще нічого не означає». «Та просто я втомився», – відповів Джейка, сам подумав. «Як би і що?» «Мені б чогось попити, і я трохи подивлюся телевізор». Місіс Шоу щось пробурмотіла. «Маєш якісь оцінки? Показати не хочеш? Якщо хочеш, то давай швидко, мені треба готувати вечерю». «Сьогодні – ні». Він вийшов з комори, дістав з холодильника напій і пішов до вітальні. Там увімкнув передачу про голівудських зірок і втупився в картинку на екрані. А голоси в голові невтомно сперечалися. І нові спогади про запорошений новий світ невпинно вигулькували на поверхню. 7. Мати і батько не помітили нічого дивного у вигляді сина. Батько взагалі ніколи не повертався додому раніше, ніж о пів на вечора. І Джейка це цілком влаштовувало. О десятій він пішов спати і лежав у темряві, дослухаючись до гоману міста за вікном. Звуків гальм, клаксонів, сирен. «Ти помер». «Нічого подібного. Я тут, у своєму ліжку». «Та це нічого не означає. Ти помер, ти ж знаєш». Найгірше було те, що він знав і те, і інше. Я не знаю, котрий з вас голосів каже правду, але я так більше не можу. Тож негайно припиніть, перестаньте сперечатися і дайте мені спокій, чуйте, коли ваша ласка. Але вони не слухалися, мабуть це просто було їм не до снаги. А Джейкові раптом спало на думку, що він мусить підвестися з ліжка, і то негайно, та відчинити двері до ванної кімнати. Бо за ними то інший світ. Там буде придорожня станція, і друга частина його яща, що скоцюрбилася зараз під старезною ковдрою на стайні, і намагається заснути неспроможно осягнути, що в дідька відбувається. «Я йому розповім», – гарячково подумав Джейк. Він відкинув ковдру, зненацька усвідомивши, що двері біля книжкової шафи більше не ведуть до ванної. Вони ведуть у світ, де смердить спекою, пурпуровою люттю і страхом у жмені землі. Світ, який зараз накрила крилом темна ніч. Я можу йому розповісти, але потреби не буде, бо я буду в ньому, я буду ним». Мало не сміючись від полегшення, Джейк перебіг через усю темну кімнату і розчахнув двері. Нічого. Тільки ванна. Його ванна кімната з портретом Марвіна Гая в рамці на стіні і смужками світла, що пробивалося крізь жалюзі і лежало на кахлях підлоги. Джейк довго-придовго стояв на порозі, намагаючись проковтнути своє розчарування. Але воно не минало, і гіркота вітчаю переповнювала його. Без вихідь. Вісім. Три тижні, що минули відтоді, розтяглися злою усмішкою. Стали брудним глухим закутним у Джейковій пам'яті. Кошмарною спустошеною землею, де не було миру, не було спочинку... Не було бодай тимчасового порятунку від болю. Він спостерігав. Так безпорадний в'язень дивиться на спустошення міста, яким колись правив. А його розум вгинався під постійним тягарем примарних голосів і спогадів, що важчав з кожною хвилиною. Він сподівався, що спогади обірвуться, сягнувши пункту, коли чоловік на ім'я Роланд дав йому впасти у прірву в горах. Але цього не сталося. Натомість вони просто повернулися до початку циклу і почали грати знову, наче касета, що гратиме і гратиме доти, доки не порветься плівка, чи хтось не вимкне програвач. Спогади про більш-менш реальне життя, коли Джейк був хлопчиком з Нью-Йорка, ставали дедалі невиразнішими, а внутрішні розколи на глибшою. Він пригадував, що ходив до школи, на вихідних відвідував кінотеатри, а в неділю там того тижня, чи поза тамтого вибрався з батьками на пізній сніданок. Але все це уявлялося таким далеким і невиразним, що він почувався, наче людина, яка перехворіла на малярію, а тепер намагається згадати найглибшу і найтемнішу стадію цієї хвороби. Люди стали тінями, голоси, наче відлунювали і накладалися одне на одне. І навіть така проста дія, як їсти сендвіч, чи дістати кока-колу з автомата в спортзалі, тепер вимагала чималих зусиль. Крізь ці дні Джейк продирався під акомпанемент фуги крикливих голосів і подвоєних спогадів. Його держимість дверима, всіма дверима без винятку, посилилася, і сподівання, що рано чи пізно за якимись із них знайдеться світ стрільця, ніколи не полишало хлопчика. Але нічого дивного. Для нього лишалася тільки одна надія. На двері. Але віднині гра скінчена. Тепер у нього не залишилося жодного шансу виграти. Жоднісінького. Він капітулював. Став прогульником. Похнюпивши носа, Джейк сліпо йшов вулицями на схід, не маючи уявлення, куди йде чи що робитиме, коли дістанеться до місця призначення. 9. Трохи так поблукавши, хлопчик почав виходити зі стану заціпеніння і тепер звертав увагу на те, що було довкола. Зараз він стояв на розі Лексінгтона виню і 54-ї вулиці. Силкувався пригадати, як сюди потрапив, і не міг. Аж раптом він зрозумів, що цей ранок напрочуд погожий. 9 травня, коли почалося його божевілля, була гарна погода, але нині вона видавалася в 10 разів краще. Мабуть, то був один із днів, коли весна озирається і бачить коло себе парубка літо, міцного, вродливого, із зухвалою посмішкою на засмаглому обличчі. Яскраві промені сонця вигравали на скляних стінах будівель у центрі міста. Тінь кожного перехожого була чорною і чіткою. Небо над головою тут і там, поцятковане пухкими хмаринками, було чисте і бездоганно синє. Далі по вулиці довкола будівельного майданчика була споруджена дощана стіна. Біля неї стояли двоє успішних ділків у дорогих костюмах гарного крою. Вони сміялись і щось передавали одна одному. Джейко стало цікаво, тож він підійшов ближче. І побачив, що бізнесмени грають у хрестики-нулики. Накреслили на стіні поле дорогою ручкою Марк Крос і ставлять нею хрестики і нулики. «Оце так прикол», – подумав Джейк. Поки він підходив, один із них поставив у верхньому правому кутику нулики і провів навскісну лінію через усе поле. І знову продув. Сказав його товариш, котрий виглядав на керівника високого рангу, адвоката чи успішного біржового маклера, а тоді взяв ручку Марк Крос і накреслив іще одне поле. Зиркнувши праворуч, перший бізнесмен – переможець. Побачив Джейка і всміхнувся йому. «Скажи, гарний нині день, малий?» «А вже ж», – відповів Джейк, радіючи, що не кривить душею. «У школі не сидиться, а? Тепер уже Джейк розсміявся. «Школа Пайпера, де замість перекусону був обід, і де замість проситися покакати, тобі доводилося питати дозволу вийти на хвильку, раптом здалося йому дуже далекою і геть неважливою». «Ну, ясний перець». «А зіграти хочеш? Біллі ще з п'ятого класу не може мене подужати у цій грі». «Облиш малого», – сказав другий бізнесмен, простягаючи йому ручку Марк Кросс. «Цього разу я тобі покажу, де раки зимують». Він підморгнув Джейкові, і Джейк підморгнув у відповідь, саме себе дивуючись. А тоді пішов собі далі, залишивши чоловіків грати в їхню гру. Відчуття, що от станеться щось дивовижне, а можливо це щось вже почало відбуватися, дедалі дужчало, І здавалося, що ноги вже майже не торкаються хідника. На розі загорілося зелене світло, і Джейк рушив через на виню. Але посеред вулиці зупинився так раптово, що його мало не збив з ніг хлопчик-кур'єр на велосипеді. Так, згода, весняний день був справді ясний і погожий. Але це не причина того, що він так гарно почувається, так раптово почав усвідомлювати реальність, такий упевнений, що незабаром станеться диво. Голоси замовкли. Вони не згинули навіки, чомусь Джейк був певен цього, але поки що стихли. «Чому?» Зненацька Джейк уявив кімнату, в якій сперечаються двоє чоловіків. Вони сидять за столом обличчям один до одного і дедалі сильніше гризуться. Невдовзі вони задиркувато нахиляються одне до одного і від люті обляпають супротивника бризками слини. Так скоро й до бійки дійде. Аж раптом вони чують якесь гупання, барабанний дріб, на зміну якому приходить хвацьке сурмління. Чоловіки припиняють суперечку і обмінюються спантеличеними поглядами. Що то таке? запитує один. Уявлення не маю, відповідає інший. Наче якийсь парад. Вони підбігають до вікна і бачать, що це справді парад. У військовій формі марширує оркестр Промені сонця виблискують на фанфарах, гарненькі мажоретки перед оркестром крутять у руках диригентські палички і поважно підіймають та опускають свої довгі засмаглі ніжки. Автомобілі з відкидним верхом прикрашені квітами, знаменитості, що в них їдуть, привітно махають руками. Двоє чоловіків витріщаються у вікно, забувши про чвари. У тому, що вони повернуться до сварки, не може бути жодних сумнівів, але поки що вони стоять поряд, пліч опліч, неначе ліпші друзяки її спостерігають за парадом. 10. Розлючене дудіння Клаксона привело Джейка до тями. Він прочумався від тієї історії, що промихтіла перед його очима, наче яскравий сон. І зрозумів, що досі стоїть перед Лексингтона виню, і світло вже не зелене, а червоне. Він безтямно розвернувся довкола, сподіваючись побачити, що на нього мчить синій кадилак. Але виявилося, що на клаксон тисне хлопець за кермом жовтого мустанга з відкидним верхом. На обличчі в нього сяяла широка усмішка. Скидалося на те, що нині всі мешканці Нью-Йорка вдихнули газу щастя. Джейк помахав хлопцеві рукою і побіг на інший бік вулиці. У відповідь водій Мустанга покрутив пальцем біля скроні, повідомляючи, що Джейк слабий на голову, потім теж помахав і поїхав собі далі. В якийсь час Джейк просто стояв на дальньому розі вулиці, підставивши обличчя під ласкаві сонячні промені, і усміхався, всотуючи кожну мить погожої травневої днини. Мабуть, подумав, він так почуваються засуджені до страти на електричному стільці, коли їхній вирок тимчасово відкладається. Голоси мовчали. Але питання, що за парад, відвернув їхню увагу. Зачарував незвично гарний весняний ранок? Джейк сумнівався, що тільки це. Сумнівався, бо глибинне перечуття знову заповзало йому в душу і упановувало тіло. Таке саме перечуття охопило Джейка три тижні тому, коли він перейшов дорогу 5-ї 46-ї вулиці. Але 9 травня то було відчуття невідворотної загибелі. Сьогодні ж на нього наче пролилося яскраве світло добра і сподівання. Це було наче... наче... білість. Саме це слово спало йому на думку, сповнивши свідомість невідпорним прозорим світлом. «Це білість!» – голосно вигукнув Джейк. «Наближається білість!» Він пішов 54-ю вулицею, і на розі 2-ї 54-ї над ним знову розкинув крило катет. 11. Джейк повернув праворуч, спинився, повернув і попрямував назад дорогу вулиці. Так, йому потрібно було зараз пройтися другою авеню, без питань, але той бік знову виявився неправильним. Потім світло на світлофорі змінилося, він поспіхом перетнув вулицю і знову повернув праворуч. Те відчуття білості, правильності невпинно дущало. Джейка охопив шал радості і полегшення. Він надужає. Цього разу вже напевно. У ньому росло переконання, що невдовзі він побачить людей, яких одразу впізнає, як це сталося з Товстухою і вуличним гендлярем, і їхні вчинки будуть йому наперед відомі. Але натомість він підійшов до книжкової крамниці. 12. Манхеттенський ресторан «Пожива для розуму», – проголошувала вивіска у вітрині. Джек підійшов до дверей, на яких висіла табличка з написами, зробленими крейдою. Такі таблички зазвичай вішали на стіну в придорожних ресторанах і закусочних. Сьогодні в меню. З Флориди. Свіжо засмажений на відкритому полум'ї Джон Макдональд. У твердій обкладинці – 3, 2 долари 50 центів. У м'якій обкладинці – 9, 5 доларів. З Місісіпі. Смажений на сковорідці Вільям Фолкнер. У твердій обкладинці – ринкова ціна. «У м'якій обкладинці Vintage Library – 75 центів за томик. З Каліфорнії – Реймонд Чендлер, зварений на круто. У твердій обкладинці ринкова ціна, у м'якій обкладинці сім 5 доларів. Не голодуйте, читайте!» Джейк зайшов усередину, розуміючи, що вперше за три тижні відчиняє двері, не шалоніючи від сподівання знайти на тому боці інший світ. Над головою дзеленкнув дзвіночок. У ніс вдарив м'який перечний запах книжок, і в Джейка зродилося відчуття, наче він повернувся додому з далекої мандрівки. Ресторанні мотиви в оздобленій крамниці продовжувалися і всередині. Хоча вздовж стіни були розставлені стележі з книжками, кімнату розділяв навпіл шинквас. З того боку шинкваса, де стояв Джейк, стояло декілька столиків зі стільцями, що мали плетені з дроту спинки. Кожен столик був сервірований з травами дня. Романами Джона Макдональда про Тревіса Макгі, романами про Філіпа Марлоу Реймонда Чендлера, романами Вільяма Фолкнера про родину Сноупсів. Маленька табличка на столику з Фолкнером оголошувала «В продажу є рідкісні перші видання, спитайте в продавця». На іншій табличці ті, що стояли на шенквасі, було написано просто «Гортайте». Саме цим зараз і займалося двійко покупців. Вони сиділи за шенквасом, пили каву і читали. Джейк подумав, що зроду не бував у кращій книжковій крамниці, ніж ця, питання тільки, чому він тут опинився. Це просто щасливий збіг обставин чи прояв того лагідного, проте наполегливого відчуття, що він натрапив на стежку подібно до силового променя, яку хтось залишив навмисне, аби він, Джейк, її знайшов. Кинувши погляд на столик ліворуч, він дістав відповідь. 13 Там були виставлені дитячі книжки. Столик був маленький, тож книжок на ньому помістилося з не більше, Аліса ліса в країні чудес, гобіт, Том Сойер і подібне Джейкову увагу привернула книжка, що, вочевидь, призначалася для найменших. На яскраво зеленій обкладинці був зображений паровозик з веселою людською пичкою, що пихкав, силкуючись піднятися на схил. Його грати спереду, розмальовані у яскраво-рожевий колір, розтяглися у щасливій посмішці, а ліхтар привітно зорив на Джейка Чемберса, наче припрошуючи зайти всередину і прочитати все про паровозик. «Чарлі Чух-Чух» було написано на обкладинці, автор і художник Беррі Леванс. Джейк миттю пригадав свій спитовий твір. Фотографію поїзда на титульній сторінці і слова «Чух-чух» багато разів повторені наприкінці твору. Він ухопив книжку і міцно її стис, наче побоюючись, що варто послабити хватку і вона полетить геть. Роздивлявся обкладинку і розумів, що не довіряє посмішці на пичці Чарлі Чух-чуха. тебе щасливий вигляд, але мені здається, що це лише маска», – подумав Джейк. Навряд чи ти щасливий. А ще я думаю, що насправді тебе звуть зовсім не Чарлі. Ці думки були божевільними, поза всяким сумнівом, але відчуття шаленства не було. Навпаки, здавалося, що їх продиктував здоровий глузд. Вони скидалися на правду. Поруч із тим місцем, де щойно був Чарлі Чухчух, -чух, лежала стара книжка в потерті м'якій обкладинці. Сама обкладинка порвалася в кількох місцях, і її заліпили скотчем, тепер уже жовтим від старості. Над головами в дівчинки і хлопчика на картинці різ густий ліс знаків питання. Загадки й головоломки на будь-який смак. Автора в книжки не було. Джейк засунув Чарлі Чухчуха під пахву і взяв книжку загадок. Відкривши її на першій ліпшій сторінці, він прочитав. «Коли двері перестають бути дверима». «Коли їх розчиняють?» – пробурмотів Джейк. Краплі поту виступали в нього на лобі під пахвами по всьому тілі. «Розчиняють?» «Знайшов собі щось цікавеньке, синку?» – поцікавився лагідний голос. Розвернувшись, Джейк побачив біля самого краю шинкваса гладкого чолов'ягу у білій сорочці з відкритим комером. Руки чоловік тримав у кишенях старих габардинових штанів. На блискучій лисій верхівці голови вище лоба сиділа пара окулярів без оправи. «Так!» – згоряючи від нетерплячки, сказав Джейк. «Оці дві, вони продаються?» тут продається все, що бачиш», – сказав Товстун. «Якби ця будівля належала мені, то вона б теж продавалася. На жаль, я лише орендар». Коли він простягнув руку, щоб взяти книжки, Джейк на мить захнувся, а потім неохоче віддав їх. Чомусь він очікував, що Товстун загарбає їх і втече. І якщо це станеться, якщо він тільки спробує тікати, Джейк збирався вхопитися за нього, вирвати книжки в нього з рук і дати драла. Ці книжки були йому потрібні. «А ну, подивимося, що ти тут назбирав», – сказав Товстун. «До речі, я Тауер, Кельвін Тауер. Дядько простягнув руку. Тауер, вежа, англійська». Джейк подивився на нього широко розплющеними очима і мимохідь виступив на крок назад. «Що?» Тепер Товстун поглянув на нього з непідробною цікавістю. «Кельвін Тауер! О, гіперборейський мандрівниче! Котре з моїх слів твоєю мовою означає лайку!» «А?» «Ну, тобто вигляд у тебе такий, наче тебе набили по попі, малий!» «Ой, даруйте!» Він потис велику м'яку руку містера Тауера, плекаючи в душі надію, що той не допитуватиметься. Прізвище справді змусило його здригнутися, але причини він не знав. «Я Джейк Чемберс», – Кельвін Тауер відповів потиском руки. «Диви, гарне в тебе ім'я, кумплю. Як у того героя вестерна. Такого собі рубаки, що вдирається в Блекфорк в Аризоні, розправляється там з усіма покадьками і їде собі далі». «Щось таке звей Оверголстера». «Та тільки ти, Джейко, щось не схожий мені на Рубаку. Ой, не схожий. Я так собі думаю, що ти вирішив не нидіти сьогодні в школі, бо надто вже гарний день». Е, «Ні, школа у нас закінчилася минулої п'ятниці». Тауар глузливо всміхнувся. «А вже ж, не сумнівайся. І тобі конче необхідні ці дві книжки». Буває людям таке потрібно, що тільки дивуєшся. От, наприклад, ти. Відколи ти сюди зайшов, я готовий був закластися, що ти любиш Роберта Говарда і шукатимеш одне з тих файних старих видань Дональда Гранта. Ну, знаєш, тих, що з ілюстраціями Роя Кренкеля. Скривавлені мечі, накачані м'язи і Конан-варвар, що прорубає собі шлях через ватаги стигійців. «Ага, я й справді таке люблю, але ці книжки для мого маленького братика. У нього скоро день народження». Кельвін Тауер опустив окуляри з лоба на ніс і придивився до Джейка пильніше. «Правда? Мені здається, що ти у своїх батьків один». Єдина дитина, що радіє життю в день свого тихого непомітного зникнення, коли ніжна травнева мавка, вбрана у соковиту зелень, тремтить на краєчку лісової галявини червня. Е, прошу? Та нічого. Навесні я завжди в ліричному настрої і говорю як Вільям Каупер. Люди дивні, але цікаві, Тексе. Я правий? Гадаю, так. Обережно відповів Джейк. Він ніяк не міг вирішити, подобається йому цей дивний дядько чи ні. Один із читачів біля шинкваса крутнувся на своєму стільці. В одній руці в нього було горнятко кави, а в другій пошарпаний примірник чуми в м'якій обкладинці. «Келе, оді вже мучити малого. Продай йому книжки», – сказав він. «Якщо ти поквапишся, то ми ще встигнемо закінчити цю партію в шахи до кінця світу». «Поквапитися для мене протиприродно», – заявив Кел, але все-таки розгорнув Чарлі Чухчуха і глянув на ціну, нашкрябану олівцем на форзаці. «У цієї книжки вже був не один власник, але вона навпрочу добре збереглася. Малі зазвичай таке виробляють з улюбленими книжками, тож варто було б взяти за неї 12 доларів. Фей, клятий здирник!» сказав чоловік, що читав чуму, і інший читач поряд із ним розсміявся. Кельвін Тауер не звернув на них жодної уваги. Але в такий чудовий день в мене просто рука не підніметься. Сім баксів і ти забираєш книжку. Плюс ясна річ податок. Книжку-загадок можеш взяти безкоштовно. Вважаєш, що це мій подарунок хлопцю, який виявився достатньо мудрий, аби сісти на коня і щодуху мчати в незвідані землі на пошуки пригод в останній день справжньої весни. Джейк відкрив гаманець, побоюючись, що вийшов з дому з трьома-чотирьма доларами в кишені. Втім, йому пощастило, в гаманці виявилася п'ятірка і три доларових купюри. Джейк простягнув гроші Тауерові, і той недбалим рухом запхав їх в одну кишеню, а здачу витяг з іншої. «Не тікай, Джейко, якщо ти вже тут, підійди до шинкваса і випий горнятко кави». «Ти очам своїм не повіриш, коли я зітру на порох старий нікчемний київський захист Аароно Діпна. «Навіть не мрій!» – відгукнувся чоловік, котрий читав чуму. «Мабуть, той був Арон Діпна. «Я б залюбки, але не можу. Я... Мені ще треба в одне місце». «Окей, звісно, якщо це не школа!» Джей голосливо всміхнувся. «Та ні, не в школу. Туди провадить шлях до безуму!» Тауер розреготався і різким рухом знову підняв окуляри на маківку. «Непогано, навіть дуже непогано. Можливо, врешті-решт юне покоління не докотиться до пекла. Як ти гадаєш, Аарона?» «Та ні, воно таки туди котиться», – відповів Арон. «Цей хлопчик просто виняток із загального правила, можливо». «Не зважай на цього цинічного старпера», – звернувся Кельвін Тауер до Джейка. Вирушай на пошуки пригод, о, гіпербарейський мандрівниче. Яка шкода, що мені вже не 10 чи 11 років, і на мене не чекає цей дивовижний день. Дякую за книжки, сказав Джейк. О, не треба, ми тут для того і сидимо. Приходь якось іще. Залюбки. Ну, ти знаєш, де ми є. Так, подумав Джейк. Якби ж тільки я знав, де я є. 14. Просто за порогом книжкової крамниці, згоряючи від нетерпіння, він розкрив книжку «Загадок», цього разу на першій сторінці з коротким вступом без автора. Починався він так. «Загадки можна вважати найдревнішою з усіх ігор, у які нині грають люди. Міфи розповідають, що боги і богині стародавньої Греції дражнили одне одного за допомогою загадок, а в Древньому Римі їх використовували як засіб навчання». У Біблії теж є кілька гарних загадок. Одну з найвідоміших загадав Самсон у день свого одруження з Далілою. З їдячого вийшло і стівне, а з сильного вийшло солодке. Він загадав цю загадку кільком молодим людям на своєму весіллі, впевнений у тому, що вони не зможуть її розгадати. Однак молодики не розгубилися, залякали Далілою, вона потай сказала їм відповідь, випитавши її в чоловіка. Самсон розлютився і стратив тих юнаків за хитрість. Тож ви бачите, що в стародавні часи до загадок ставилися значно серйозніше, ніж зараз. До речі, відповідь на Самсонову загадку і нарешті загадок у цій книжці можна знайти в останньому розділі. Та тільки просимо вас, не зазирайте туди одразу, а спробуйте вгадати відповідь самостійно. Вже знаючи наперед, що побачить, Джек відкрив книжку з кінця. Далі сторінки з написом відповіді не було нічого». Лише кілька пошматованих уривків і обкладинка – Цілий розділ було вирвано. Джейк постояв, трохи розмірковуючи над тим, що робити, а потім, керуючись імпульсом, який насправді був чимось іншим, знову пішов у манхеттенський ресторан Пожива для розуму. Кельвін Тауер підвів погляд від шахівниці. А, вирішив, усе-таки випити кави, о гіперборейський мандрівниче. Ні, я хотів спитати, чи знаєте ви відповідь на загадку? То питай. Її загадав Самсон, отой кремезний хлопець із Біблії. Вона звучить так. «З'їдячого вийшло їстівне!» – процитував арон, Діпно, знову крутнувшись на стільці, аби бачити Джейка. «А сильного вийшло солодке. Така загадка!» Ога, точно!» – сказав Джейк. А як ви здогадалися...» Та, трохи почитував. Послухай ось це!» Нахиливши голову назад, він заспівав соковитим мелодійним голосом. «Даруйте мелодійний голос – це не до мене!» Леви Самсон щепились в бою. бійці й вели вони без упину. Самсону вдалося видертись на спину. Стиснувши міцно шию хижака, верхи на ньому він довго скакав. Всім нам відомо, жертву свою лев розкриє кігтями в бою. Отже Самсон скакав і скакав, аж до тих пір, поки лев не сконав. Ще не минуло навіть два дні. Соти бджолині в його голові. Арон підморгнув Джейкові і розсміявся, побачивши, як здивувався хлопчик. «Це відповідь на твоє питання, друже?» Джейк дивився на нього круглими очима. «Ого, суперова пісня. Де ви її почули?» Тарон «Та їх усі знає», – відповів Таур. «Він тинявся на Блікер-стрит раніше, ніж Боб Ділан навчився брати на своєму хонорі якісь ноти, крім відкритої соль. Звісно, якщо йому можна вірити». «Це старий спірічуелс», – сказав Айрон, звертаючись до Джейка, а потім оголосив Таурові. «До речі, тобі шаг, жердяю!» «О, це ненадовго», – відрізав Тауер і зробив хід слоном. Арон миттє його побив. Таур щось пробурмотів собі підніс, і Джейкові здалося, що сказав він «хрін тобі». «Отож, відповідь – лев?», – спитав Джейк. Але Айрон похитав головою. Це лише половина відповіді. У Самсонової загадки подвійне дно, дружий мій. Друга половина – це мед. Ясно? А, мабуть, так. Окей, тоді спробуй розгадати оце. Арон на секунду заплющив очі, а тоді продекламував. Що немає ніг, але біжить. З ложем на місці не лежить. Буває довгим і широким, ворожим, добрим і двобоким. Геч, сучий сину, який розумний, загарчав Тауер на Арона. Джейк думав, думав, але так нічого й не надумавши, похитав головою. Він міг би поміркувати трохи довше. Виявилося, що загадки це захоплива штука, але щось наполегливо підказувало йому, що треба вже йти, що цього ранку в нього є інші справи на другій авеню. Здаюся, Хех, ні, не здаєшся, сказав Аарон. Це з сучасними загадками можна просто здатися. Але справжня загадка, малий, це не просто жарт. Це головоломка. Поміскуй трохи. Але якщо вже не зможеш знайти відповіді, то в тебе з'явиться причина навідати сюди. А якщо потрібна ще одна причина, то ось вона. Кава у цього жердяя виходить смачнюща. Окей, сказав Джейк. Дякую, обов'язково. Але вже на вулиці його охопила впевненість. Він ніколи більше не ступить на поріг мангеттенського ресторану Пожива для розуму. 15. Джейк повільно брів другою авеню, несучи в лівій руці куплені книжки. Спочатку він намагався міркувати над загадкою. Справді бо що має ложу, але не лежить на місці? Та в ньому наростало перечуття, що мало помалу витіснило це питання з голови. Усі чуття загострилися до краю. Джейк бачив мільярди блискіток на асфальті, з кожним подихом всотував тисячі змішаних ароматів, і в кожному звуку для нього наче оживали інші, приховані звуки. «Мабуть, так почуваються собаки перед грозою чи землетрусом», – майже впевнено подумав він. «Втім, передчуття було непоганим, а навпаки – добрим». Воно віщувало, що прийдешня подія заступить собою те же хіття, що трапилося з ним три тижні тому. І зараз, неподалік від того місця, звідки мав початися гаданий шлях, його знову охопило це наперед знання. «Якийсь волоцюга вициганить у мене копійку, і я віддам йому здачу, яку дав мені містер Таувер. Там буде музична крамниця. Її двері відчинені, щоб провітрювалося». Коли проходитиму повз неї, то почую стоунзів і побачу себе вкупі дзеркал. Автомобілів на другій авеню досі було небагато. Таксівки, об'їжджаючи менш поворотки машини і вантажівки, що сили сигналили. По лобовому склі і жовто багажниках стрибали веселі зайчики весняного сонця. Чекаючи, поки зміниться світло, Джейк роздивився, що на дальньому розі другої і п'ятдесят другої сидить джебрак. Він прихилився до цегляної стіни якогось ресторанчика. Підходячи ближче, Джейк побачив вирізку «Чу-чу». «Чух-чух», – подумав Джейк. «Ось у чому правда». «Подай копійку». Втомлено протягнув жебрак. І Джейк, не оглядаючись, кинув йому на коліна всю здачу з книжкової крамниці. І тут, неначе за графіком, до його вух долинула пісня «Ролінг Стоунс». «Я бачу червоні двері і хочу пофарбувати їх у чорний. Ніяких інших кольорів. Я хочу тільки чорний». Небезподово Джейк відзначив, що крамниця, котру він зараз проминав, називалася «Музика з вежі Могутності». Схоже, сьогодні вежі продавалися всюди і майже за безцін. Are... Джейк пішов далі. Повз нього, наче в сонному марині, пропливали вуличні вивіски. Між 49 і 48 він надибав крамницю під назвою «Твої відображення». Як і сподівався, повернув голову і побачив у дзеркалах дюжину джейків – хлопчиків, що були надто маленькі на свій вік. Дюжину школярів у охайному одязі для школи – синіх піджаках, білих сорочках, брунатних краватках і сірих штанях. Офіційних одностроїв у школі Пайпера не було, а до неофіційного максимально наближався цей одяг. Зараз школа здавалася далекою і давно забутою. І тут Джейк збагнув, куди йде. Це розуміння піднімалося з глибини його свідомості, як неймовірно приємна на смак свіжа вода з підземного джерела. «Це крамничка делікатесів», – подумав він. «Принаймні так вона виглядає зовні, а насправді це зовсім інше. Двері до іншого світу, того іншого світу, його світу». Правильного світу. І Джейк побіг, пристрасно дивлячись уперед. Світлофор на 48-й був проти нього, але хлопчик не звернув уваги, стрибнув уперед східника і помчав через білі лінії переходу, кинувши ліворуч лише один недбалий погляд. Заскриготіли шини об асфальт, і перед Джейком різко зупинилася водопровідна аварійка, але йому було байдуже. «Гей, ти що, сказився?» – закричав водій, та Джейк не слухав. Лише один квартал. Зараз він біг щодуху. Краватка майоріла десь за лівим плечем, волосся, вітер за назад, а шкільні черевики гупали по хіднику. Джейк не зважав на погляди перехожих, здивовані або просто зацікавлені, так само, як проігнорував лютий вигук водія аварійки. Це тут, тут, на Розі, коло магазину канцелярського приладдя. Ось з'явився вантажник поштової служби в темнокоричневій спецівці, штовхаючи перед собою візок із посилками. Джейк перестрибнув вантаж, наче піднявши руки, виконував стрибок у довжину. Сорочка вилізла зі штанів і вистирчала ззаду з-під піджака, як край слинявчика. Вже приземляючись, Джейк мало не наскочив на дитячий візок, який котила молода порториканка. Рухаючись наче півзахисник, що помітив діру в лінії оборони і кинувся затуляти її собою, він уник зіткнення з коляскою. «Де горить, хлопчику?» – спитала молода жінка, але Джейк її проігнорував. Він уже мчав повз папірчик. Так називався магазин «Канцприладдя». З його вітринами, повними ручок, записників і настільних калькуляторів. «Двері!» – шаленіючи подумав він. «Я їх побачу. Але чи я спинюся там?» «Ні за що! Я ввійду, Якщо вони замкнені, то доведеться їх вибити просто перед...» Аж раптом він побачив те, що було на розі другої і 46, -ї. І побачене все-таки змусило його зупинитися. Не просто зупинитися, а різко загальмувати, ковзнувши на підборах. Він стояв посеред хідника, стиснувши руки в кулаки і важко з присвистом дихаючи. Сплутаний, мокрий від поту волосся знову впало на лоба. «Ні!» – мало не заплакав Джейк. «Ні!» Але це несамовите заперечення не могло змінити суті того, що він побачив. Бо не побачив він нічого. Нічого було бачити, крім короткого дерев'яного паркана і засміченої порослої травою ділянки землі за ним. Будинок, що колись там стояв, знесли. 16. Хвилини зодві Джейк простояв перед парканом, втупившись поглядом у порожній простір і не рухаючись. Кутик рота в нього сіпався. Він відчув, як крапля за краплею витікає з душі його надія, його непохитна впевненість. На зміну їм надходило розчарування, найглибше і найгіркіше з усіх розчарувань, які Джейк зроду відчував. «Чергова фальшива тривога», – подумав він, коли шок більш-менш відступив і дав змогу думати. «Фальшива тривога, глухий кут, висихла криниця. Тепер знову почнуться ті голоси, і коли це станеться, то я, мабуть, закричу. І це нормально, бо я вже змучився терпіти це все, хто мився божеволіти». Якщо божеволіти – це те, що зі мною, то мені просто треба поквапитись і швидше збожеволіти. Тоді мене відвезуть у клініку і вколють щось, від чого я вирубаюся. Я здаюся, це все. Мені капець. Втім, голоси не поверталися. Принаймні, поки що. Коли Джек почав міркувати про те, що бачить, то зрозумів, що ділянка землі не така вже й порожня. Посеред порослого травою клаптя землі, що більше нагадував смітник, стояв рекламний щит. Будівельна компанія Мілзи Sombra. Нерухомість. Ми змінюємо обличчя Мангетину. Найближчим часом забудова цієї ділянки. Елітний житловий будинок Затока Черепахи. Телефонуйте 555-6712, щоб знати більше. Ви не пошкодуєте. Найближчим часом? Можливо, але Джейк засумнівався. Літери на щиті давно вицвіли, а сам він трохи похилився на бік. На зображенні елітного житлового будинку затока черепахи старанно виконаному невідомим митцем з'явилося інше. Ім'я художника-графійчика – Банго Сканк синьою фарбою з балончика. Джейко стало цікаво, чому проєкт забудови так і залишився на папері. Чи то її відклали, чи то компанія прогоріла. Він пригадав, як тижні зодва тому батько кричав у трубку на свого бізнес-консультанта, наказуючи йому не потикатися з інвестиціями в будівництво. «Мені до лампади, яка там розкішна картина з податками!» Мало не верещав татко. Наскільки було відомо Джейкові, це був його звичний тон розмови під час обговорення питань бізнесу. Мабуть, до цього був якимсь боком причетний кокаїн, що лежав у шухляді письмового стола. Якщо тобі пропонують телевізор тільки за те, щоб ти підняв свою дупу і пішов подивитися на проект будівництва, то щось тут не те. Дерев'яна огорожа навколо майданчика доходила Джейкові до підборіддя і рясніла афішами. Олівія Ньютон-Джон у Радіо Сіті, виступ групи Джі Гордон Лідді та Гроц в клубі Вист Вілідж, фільм «Війна зомбі», що вийшов на екрани і зійшов з них навесні цього року. Місцями до паркану були приліплені попередження «не заходити», але здебільшого вони зникли під результатами праці амбіційних розклейників оголошень. Трохи далі фарбою з балончика було намальоване ще одне графіті. Мабуть, колись ця фарба мала яскраво-червоний колір, але тепер вицвіла до тьмяно-рожевого відтінку пізніх троянд. Широко розплющивши в очі, Джейк захоплено прочитав. «Черепаху здоровенно уяви, на собі вона тримає світ людви». «Хочеш побігати і погратися?» «До променя спробуй сьогодні дістатися». Джерело цього дивного віршика, якщо не його значення, видалося Джейкові цілком зрозумілим. Зрештою, ця частина мангеттинського Істсайду була відома під назвою «Затока черепахи». Та це ж ніяк не пояснювало, чому вздовж хребта у нього повиступали сироти. А ще з'явилося відчуття, що він знайшов черговий вказівник на якомусь казковому прихованому шосе. Джейк розтимнув сорочку і засунув придбані книжки за пазуху. Потім озирнувся, побачив, що ніхто не звертає на нього уваги і взявся за паркан. Підтягнувся, перекинув ноги і раз опинився на тому боці. Ліва нога приземлилася на безладну навалину купу цегли, яка негайно поїхала в бік. Під вагою тіла нога підігнулася в щиколоці, її пронизав нестерпний біль. Джейк гепнувся на землю, та коли в ребра товстими грубими кулачищами затарабанили цеглини, не закричав від болю та несподіванки. Декілька секунд він просто лежав, чекаючи, поки до нього повернеться дихання. Він не думав, що поранення серйозні, але підвернута щиколотка давалася в знаки. Мабуть, вона розпухне, і додому він повернеться накульгуючи. Доведеться міцно стіпити зуби й терпіти. Грошей на таксі в нього точно не було. «Не сміши, чи не збираєшся ти раптом повертатися додому? Тебе ж живцем з'їруть. Може й так, а може й ні. Наскільки він розумів, надто великого вибору в нього не було. Але це пізніше. Зараз він збирався обдивитися цю ділянку землі, що притягувала його так само сильно, як магніт притягує сталиві ошурки. Довкола нього досі витало відчуття якоїсь сили, і зараз воно стало ще потужнішим. Він уже не думав, що це просто порожня ділянка землі під забудову. Тут щось діялося, щось грандіозне. Джейк відчував у повітрі бриніння, наче десь поблизу була найбільша в світі електростанція, а з неї витікали вольти і вольти енергії. Підводячись з землі, Джейк побачив, що йому неймовірно пощастило. Неподалік була купа битого скла. Якби Джейк упав на неї, то міг би сильно порізатися. То була вітрина. Подумав Джейк. Коли крамничка делікатесів ще була тут, крізь вітрину можна було з вулиці обдивитися все м'ясо і сири. Їх підвішували на мотузках. Він не знав, звідки це знає, але знав. Не було й тіні сумніву, що він знає. Замислено роздивляючись навкруги, він пройшов у глиб майданчика. Ближче до середини на землі, напівсхована під розкішними весняними парустками, лежала вивіска. Джейк став навколішки, витяг її, поставив перпендикулярно до землі істер бруд. Літери вицвіли, але їх ще можна було розібрати. Вишукані делікатеси від Тома та Джері. Ми знаємося на закусках для вечірок. А під написом, виведена тією самою червоною фарбою, що вицвіла до рожевою, йшло незрозуміле речення. І до всіх нас ставиться дуже шанобливо. Я на місці, подумав Джейк. Це воно. Вивіска впала на землю, а Джейк випростався і пішов далі, не кваплячись, уважно роздивляючись навколо. Що далі, то сильнішим ставало відчуття сили, енергії. Усе, що він бачив: трава, бите скло, уламки цегли, неначе проступало під дією цієї сили. Навіть пакети з під здавалися гарними, а пляшку з під пива сонце перетворило на циліндр повний брунатного вогню. Джейк дуже гостро відчував власне дихання і сонячне світло, що золотим дощем лилося на все довкола. Зненацька він збагнув, що стоїть на порозі розкриття великої тайни, і його тілом пробігла дрожь, чи то від жаху, чи то від зачудування. «Це все тут!» «Геть усе! Все досі тут!» Бур'ян терся обхолощу його штанів, до шкарпеток чіплялися реп'яхи. Ось попереду зашурхотіла обгортка з-під печива, бо її гнав по землі легенький вітерець. Сонячний промінь відбивався від блискучої поверхні, і Джейкові на якусь мить здалося, що обгортка засяяла, сповнилася прекрасного і нестерпного світіння, яке йшло зсередини. Усе досі тут, — повторив він у голос, не знаючи, що його обличчя теж набуває власного внутрішнього світіння. Все до Джейкових вуг долинав якийсь звук. Взагалі-то він чув цей звук, відколи переліз на майданчик. То було дивовижне годіння на високій ноті, невимовно самотнє і невимовно приємне. Так міг би завивати вітер на пустельній рівнині. Але цей звук був живим, як тисячі голосів, що поєдналися в одній великій відкритій ноті. Глянувши вниз, він побачив, що в гощавині бур'яну, в кущах і купах цегли проглядають обличчя. «Обличчя? Хто ви?» – прошепотів Джейк. «Хто ви такі?» Відповіді не було, але крізь хор Джейку почулися інші звуки. Тупотіння копит по піску, постріли з револьвера. і з пітьми співали осанну янголи. Обличчя в руїнах поверталися, коли він проходив повз них Вони наче стежили за ним, не маючи втім нічого лихого на меті Він бачив 46-ту вулицю і краєчок будівлі ООН на тому боці першої авеню Але ці будинки більше не мали жодного значення Сам Нью-Йорк перестав для нього будь-що означати Став так само блідим і невиразним, як віконне скло Годіння посилилося Тепер хор голосів з багатотисячного перетворився на багатомільйонний. То був відкритий вир, що підіймався з найглибшого колодязя Всесвіту. Джейк розібрав якісь імена, але не знав, кому вони належать. Одне звучало як Мартен, інше як Кадберт, а третє, можливо, Роланд. Роланд із Гілеаду. Імена, уривки розмов, які могли б складатися в десятки тисяч переплетених історій. Але все це було нікчемним, порівняно з дивовижним потужним гудінням, дрижанням, що прагнуло наповнити Джейкову голову сліпучим білим світлом. І радість від цього була такою великою, такою безмежною, що загрожувало розірвати його на шматки. То був голос так, голос білості, голос завжди. На порожній ділянці землі вручисто співав великий хор «Життєствердження». І співав він для нього, для Джейка. А тоді в заростях реп'яхів Джейк помітив ключ, а за ним трояндо. Привіт, друзі! Як ви могли почути з мого голосу, цей фрагмент дався мені непросто. Зазвичай в мене просто мало часу і через це важко. Однак, коли є час, можливість для вас почитати кашель душить, виявляється, ще гірше. Просто не можу сидіти без діла, хоч і вночі. Бережіть себе, друзі, і одне одного. А сили оборони робляться вже 8 років і 598 днів. Дякую їм. Хай вам співає троянда весь той час, доки не читаю я. Почуємося, все буде Україна, сонечко.